یو صلاة او بل زکاة صلاة چکم ننو خالص بدلی عبادتو او زکاة مالی عبادتو سوچنے دا بدلی عبادت تے ترکی ری وجودی نرے ترکی په دې سیسونه پر خود لوقا دي نو زو څوم تاس کرا کې نورو کتابو څوم څوم چې دې لوغت کې امساک ترې لني اراب چی او ناغیده اصونو صوم اغپی جندو اصونو می روجکو ول زکاله اراب بلاد حار رو گرمی علاقی وی و دی جنگون راتلل یو بل باندې حمله کولې نو که اسفه د سخت عادت نو نو بیا وې دې پننی مکه پاته کو او د دو جان د پټاورو زموږ مر خطر او بابا څنګه تا وګرانو بیا ديبه اسونه چې غمنه نو هغه د رجا کول نو بیا وله پاره سخته څنګه کې منڈی وار کولی چھی دید دی منڈی سشی حدت شی او پاوتن دی حالت کی و سلوکی حالت کی ہم دی منڈ آو حالی چھی نداز آگئی آدتو او دو اسن مبارکی پی او دو زان بارکینه پیځندلا نو قران کریم انسانانو باندې د حالتونو رسول نو لغتاں چې غمرو امساق ته ویل کی وي کی امساق د موفرات سلاسون نه هارم مان لیا انسان د موفرات سلاسون نه هارم مختراد سلاثه عقل شرب دیو جما د دروولو ن ځان بنداول راځي خو سره سره د کمندونو نیت نه دا د روزي اصطلاحي تعریف دی دا روزي فرذیت تقریبا زم دو امکال لحجرت کی روجه فرض شویده قرآن کریم ویدی بی خطبه علیکم السیام روجه فرض ده وقتی و لخوزل شهر رمضان شهر رمضان مکمل میعشت رمضان شغل و لخوزل انزل فیه القرآن ناظر رمضان شو گلله ونزل فيه القران صلى الله عليه رحمه الله تعالى ذکر گئی چه بندہ سالک الاله دے دے اللہ رب ال طرف سے سلوک کی مزل کی روان ہوئی نو بدیلار کہ دیوال نظب اہمیت تے د دبهیمیت فلاره کې دیوال له اوغه بهیمیت کمزورې کول غواړي شریعت ته گمندنو بهیمیت ختم نه قوم قات پیه زمو ملکیت شدید زمو ملکیت تابعشي نه ملکیت شي تابعشي نه ملکیت تابعشي او د هغه د حکم دلال نکارو کې بده بحیمیت کی سورت وی غلبه وی داده دی او د جوش د کمولو ده او بده کی ان پیدا کولو ده بارا, کول بارا اغای جا کمدنو اا کل شروع با کمولو ځکه دا درې ورده سيزو نه چې دا په بوهیمیت کې تقویه تر واهلي بوهیمیت کې تقویه تر واهلي خاص کر جما سو څنګه بوهیمیت کې تقویه تر واهلي دا درې وره واړه کم شي نو بوهیمیت په کمزور شي مونقاد بشي ملکیت ته ملقیت توسشی منقاج بیا کردے بے پا رئی مدت طویلہ مقررہولا بائی کے مشاقعت ہو لیکن دو رضی دریر رضی بخورات نگائے مغیر کسو مشاقعت ہو او په دې د باره می عیار مقرر لپیښوت او خاص فارلو مطلب ورتاویل وی چې دومره بس ار یو سره خیر ده صارم لګه خوري ماس په خینو ما فهموم کوي او دوره خوري چې لگستان ګستاځي گذار کیږي یو لا بهیمیت غالبو نشي دا پهښوت او خاص فارلو زګاجي په ځبیا به هر یو چې په زموږه او یوګوري زموږه جوړ ته نور نه ګرځي شګيږي ځان بل غوې ما چې دوه پورې او ته نه مجاره مليږي ونده اندازه دې طرح والے کذر اندان نه شریعت داخله په اړه مو د مقرړ کړه چې د سار تر ما خامو پورې د خوراک څخه کم نه او د وګوري مو هو اذنې باندې په باندې سکلا ولګراواله په باندې دا وخت ولام سکو مقاړ کو چې لګره سارنه تر ما خام پوری وي د دې لپاره چې رافوراست کم شي دا کم شي مولا سیند رحمة الله تعالی ذکر کړی دی سوره بقره تفسیر دی چ یو به اهمیت کمزورې قول دي او بل درته ملکیت له قوت ور د شریعت یو ځان سمیاش مقرر کړه په کال کې زمونه تعلیم زمونه تعلیم چې دا دایوږه ګمندلو زمانہ اسلامی اسلامي لا ریاست سطلہ داسې یو وخت پګار دی چباړیږي د دې چې کمندل سوکې ټول ما خبره پوي پالیږي د خپل عاین خپل چې کمند ژوند تعلیم نه هغه به دوه راو تی وایږي بګي ردی سره تذملکیت قوی شي او چې خراس کټ نکنه د سر بهیمیت شي کمزور شي نباہیمیت پا کمزور شی و ملکیت پا سی شی ملکیت با قیوی شی نو اللہ رب و لزیت اگرنو روجہ پا رسکلا کتاب السوم باب چده ندیز ہے کباب و فرضیت سون او فضیلت فرضیت او فضیلت دوارتی کم من آغاز کر گئی آنوی حرائت رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے اذا دخل رمضان چکل رمضان داخل شی رمضان داخل شی رمضان, رمضان درمز در ندی نرم از گرمائش تغیل کی و پا دیکیم دن, دن گرم شی نگه تالی و فنس کی گرمائش شی تن دا پیرا جی ابواب و سمات و ورون دا آسمان دا دروازه پران سلشی دا اشاره دا توفیق دا کواعات تا دویم اشارت نزول رحمت تا دروازے کولاو کرشی مطلب نیک آمال پر بر اڈیر دی توفیق دے توہاتو تا اشارہ بی او دویم جی کمدنو اشارتا نزول رحمت ای الہیت چیزا رحمتون اڈیر نازلی گی او ابواب السمان ففیروز ان فتوح ابواب الجنه جنت دروازه کوله کړی مطلب د جنت دروازه دغه اعمال او د اسبابو د جنت نوم دي مطلب د هر نیکه توفیق باندې ته سګی ملي وي زه غن نیکه د موانع ابه ایمیته ابه ایمیت کمزور شي قد ابواب جهنم او بند کړی شي ورونه دیکی شعرائی و ترغیب تومنا چه با کار ده چه با رمزان که جنت کارون او شي او ده جدو زق ده کارون نزان سکلشی بچ کلشی و غل قط او بند کلشی دروازی ده جاننم مطلب داری چه کلی لګووندګي خواري بندو کې خوراث کا قاسم نه کوي د بهیمیت څه به ني ولوبې ني وي چې لګواري دیو کې پدې دونو ګناہوںو رضان دول شي او ځان د دوزخ دروازه بندول شي مجدد الفسالین رحم الله تعالی مکتوبات کې فرمایلی دی چې دیه امت لا الله رب العزت رحمت اصلی و رحمت زلی دعا را و رکریز رحمت چیرے نوہ قرآن کریم نے او زلی رحمت چیرے نوہ قرآن کریم چی پچاس سو رہے لگے نبی علیہ السلام ها رمزانون دا بیت اللہ <سؤال> شریفون دی لیلت القدرون دا دا قرآن سوره پیس شویده لگیده لیده و اصلی رحمت و ذلی رحمت اللہ رب بلزد دیل ورکڑی دی آغا بیا فرمائی شه رمزان باره دا قرآن سوره لگیده لیو لیلت القدر بکیم دی قرآن بکیم نادل شویده و شه رمزان سره و اهتمام سارا په تعلق الهي كثير کی او هر کلی طريقي سره په تعلق الهي کې څېږي تیرږي نو بسالم کال باندې بددي آثارې زه دره روان کال چې دي هغه الله د دين په اسبار باندې خل له دي دين په اسبار باندې خل له دي دې وجنه نه خلق چي دي دغه رمضانه کې اغه نور کارونه نه کوي پلے عبادت کی تعلق الہی نو در طول قال و نیا سر سو وہ بدی کے لیے جنت دروازے کھولے اور بدی کے جہنم دروازے سے شری بند شنے کبھی کے سڑے محنت تو کی اس عالم قال وجہ جنت کاروں کے دوزخ کاروں میں اللہ سے کی بچی و سلسلہ الشیاطین اور زنجیروں نو لگا ولی شیطاناں شیطانا نو تزنزیرو نو اولگاو لشی یو مطلب خدا دی شیطان چی آغا و وصوصیه چی نو آپ واسطی دی باہیمیت پانی چی واسطی دی چا چی نو زداغ زریعت شوا کمزور شوا نو دیو اس چی کمزنو تحصیل کولی دیو چې رست و راضی چه مردت و شیعاتینو تولیشی و دا دا غشان تیدا چه بده رمضان کی مردت و شیعاتینو غسکڑیشی او تولیشی درم شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی فرمائی چه کل رمضان چه دا رسم شی و ریت شی مطلب دا دے چه دا عام رواجت شی او کر دے عام رواجت نو شکم پا دی شیعاتین الانس تی شیعاتین الانس آغی جمخ که در رمضان شیطانای کولی ماغو موطاڑا لیشی یو دی وجه نا شی آغی ام نو ماحول دو وجه سو نیسی روجه و نیوی نوز آغی ام شی کم شي زرزور کم شی ناغی ام شاس و او سو خراب اولی نیشی الانس او دوی ان خلق روزه نیوی سنوی روزه د دې شیاطینل انس د وسوسه نه ولا شیاطین انسانانو هر شیطانم نه ولا شیاطین بځای د هغه ول چې د دې نه د امه د سرکړه غلط حاکمان نی چې د پیغمبر خدایو ته وړي دین د زغاره زو کې لګرایې تم نه نی بے گئی کہنا اغین بیاق فقر تا بسم اللہ وی واسور سیلت شایاتین پہ سوال ہو کی چھ بیام رمضان کی خوب بلا گناو نہ کی رمضان کی بلا گناو جو نہ یہو جواب دار ہے چھ زور سٹاکشتے کنا اے اول سمیاشتو سٹاکشتے ہو د رنداله مراده تو شریعت دی تللې کیه دلاندې کو چندي مو او دوی می چې د نفس دواږي نو لا نفس هني تړلېګا صحیح نه دی تړلې نفس نیو تړلې دا نفسانی شوایشات هغه خو اسرې رسولت الشیاطین وفي روايه فتح باب الرحمه قران سلسله ورونه د مروانه وان صالح بن سعد صلى الله عليه وسلم په جنتي سمانيتوابواب وجنت کې اسه دروازې دي اسه دروازې دي منه باب يسمى الريان دي کې او دروازه د چراغين مريان نه دي راغينم رایځ ګمنه نو خاوب کېدل ته ورې لګي او 타 ځای ته ورې لګي 타 ځای ته ورې لګي دروازه ریان ده باندې باندې ګلولن دی او تر او 타 ځای تر او 타 ځای دا زه ما دا چې پدی ور دن نشي مګ که عام او لاغبت ختم شي او تازگی وو تراشي درم ريزه طلعتاش ته په دنیا کې دې تګشه او په الله مور کی هغه وخت کمنو الله موړ کی بل لا يدخل الا الصائمون په دې باندې بروجا درد نه فرضیت والا مراد ندی گو نیت استائیمون شی نفلی روجی چی کمیرنی بیو اساران صرف فرضی رو جدار ندی بلکہ غیب نور کال که نفلی روجیم نیوی نا آر استائیمون تینا لا اقلو الا استائیمون وانا بی حریت رضی اللہ وطرانو قال قادر صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان ایمانو و احتسابا چایچ روجه و ساتلہ در رمضان و یقین سانا ایمان یا دی یقینیو دا حکم دا اللہ دی دا وجه دا ساتلہ و, و احتسابا او دا وجه دا گنولو دینا سواب دا یقینو چه مالا با اللہ پا دیبان سواب را کی حکم منو او دین چې چه پا دینا کولو کیسا گارو تواب گانو نغفره لعو ما تقدو من زم بحی ما بکڑه شده تاغاشده و ما خکڑو دو گناه نا و بزاق وستان خبر دیو این الحسناتی و سمن سیاد نیکه گناهون ختمیون نیکی نور دا نمزان نور دی گناهون تیاری دی گناهون نسدی تیاری دی دارنگی چه کمدنو نیکی سابن دے او گناہ خیرے دے نغفر علیہ و ماتت عدو من زم بی شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرمائے دے چه مطلب دا دے چھ بزا روجب و ایمان و یقین انی والا او صحیح طریقے سر عداب و سر و سات اللہ دی روجیدہ خصوصیت پہ چھ دی رمضان نمخ کے دے پا کم کې گرفتارو الله رب العزت پوتے چھ کمنا آگ گناہونو مغفرتو کی مطلب داده چه وقت که مداغ گناهون نسی شی بچ دکی والله دا استعداد واشی چه دیو بیا چه کمدنو آئنده که اگا مطلب اگا بحیمیت نسی شی کمزورش غفرلو ما تاقد من زنبی ومن قام رمضان ایمان و چې اوصول چه برمزان میاش که ادری دا ندی قیام رمضان نموراد چه ده نواغا تراوی دی تاجدتو الكالی او جزا دی لا قیام رمضان قدینا مراد تراوی من قام رمضانا ایمانا واحت سابا غفر له ما تقدو من زنبی ومن قام لیلتا القدر ایمانا واحت غفر له ما تقدو من زنبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ریسلام فرمائلی کول و عمل ابن ادم یضاف الحسن هر عمل بنی ادم شینه و دبلو لشی نیک بیا شمسالیه فلص چاندا باندې الا صبی بیا دې څه و سوا پوری ستکه باندې یا بلا صد فل او کل صملا تیم حبا قال الله تعالی فرمایي چې الا الصوم حَرنی کی یو پلس سیا یو کو اوس طواره سی کی کړه او الله فرمایله الا الصوم مگر روزانا روزه ته مستثنا کړه ولی وای فین فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَذْهِبُهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَطْلَبُهُ يَدْعُوشَاوَتٌ وَصَامَهُ مِنْ أَجْلِي وَأَنَا أَذْهِبُهُ سَبْعَ لَيَالٍ لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ فَرَحَتُنَا فِطْرِهِ وَفَرَحَتُنَا لِقَاءِ رَبِّهِ فَمِسْتَائِمِ أَفِيَوَيْنَ اونا شنو وی نور روزه زماذا فانه لي زقوي يدوشاو او توعام او منجلي د خپل شاوث او خپل توعام او خوراک پریدي زماذا وجهنه فانه ولي زماذن شرار ثقي انه خلاف طبيعت کار کي او ثقي زماذا بارے کي زماذا بارے کي ذروع توجی فَإِنَّ أُولِي انزان صفت من صفات اللہ دے اللہ خوراک سکاک نکی نو درہن فَإِنَّ أُولِي داروجہ چالنہ دنی والے شوی خلق و غیر اللہ لکڑو تواف غیر اللہ لکڑو سجده غیر اللہ لکڑو غیر اللہ لے روجی لی بھی نی والے ویڈا دی که چا شوڑی که ای سدار نگه چوکره سالو رم فاین نولی یعنی داخلی گی ندیس نشتا که یا سڑی چه کمدنو لیکن پاکی چا تاویی نه چه زمان نسدار روجه دنو رزان لدیو دیگی توانشوی یعنی ریان و داخلی گی که سڑی لیکن دن دوره نکی کنا کله ما پر غور وژن خپل انکهมารن جوړه وکړه له کله خدای باندې ګوبله راځه له وکړه نو کله ګدلاسه او یو راه ما پرته بشر ټول او وای دشه ملي تا کنه ما د شپري دی عبادت څه د پتا نه لګي او ګذرږي ورته دی هغه په پوره مو تعلیم کوله و سره په 14 رکعاتونو کوله درته چړی پاتوه نو چې ته څه تا ونه نو لا کزو خو بریګي نه دی ولر خپل وای نجی عبادت ورته خبرول به کار نه دی داګه دی نه وړې مسلې سګي فَإِنَّهُ لِي لَا زَمَارَ بَارَا یا فَإِنَّهُ لِي دَذِي اَسْرَ زِمَا یعنی تَقْوَا مِلَا وِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَقْوَا بِمِلَا وِي وَانَا جِبِي الزَمَنَ دِي بَدْلَوَرْكُمْ فَقْفَلَا یعنی نورِ بَدْلِی تِذِي ار دې والله په پخپل سره کوم انا اجزیبهه زما د کمر له دې والله په خوله کوم نو باید څه کوم مناسب بدل الله او ورکی ذم دارجه زنو فالګو دې کې او قرت وایله دې وا انا اجزابهه او زبر دغه په بدل با کې ملارې غوام الله علیه رحمه الله وتعالى وجه الله کی ویلی چوا نا او ذا به چه دغه کمندونو د خواص او روزانو چه دغه بهیمیت او سر اړیر شي نو هغه ته مرتبه دې وستان شي نفس شي وی امروز جمالی یار وی نننا اللہ رب بلزج جمال بلکل خکارا و در حیر اتم کی وعدہ فردہ برای چیز وی در حیر اتم کی وعدہ فردہ برای چیز ما خوی نن اللہ لی دلده لوی حریان پا دیمچی سبا دا دیدار دا وعدہ دستشی دا دا دستشی وعدہ دا و انا اجزا بیہی چہا غیر پدا شی حالت تبکی ورسی چہ غیر شي ویسال سشی نصیب شی یعنی ذنی تجلیات و سرسائی آگر پا غیر ذروجی نکی ذلی نشی وروجی کے ذنی تجلیات و سرسائی سشی ہو شی و آنا اجزا بیہی یادا و شاوت و طاام او من اجلی زمان و وجی قرآن ساک پریدی لس سائم فرحاتان فرحاتو اندا فطری ہی یاو خوش آلی جی کمدنو اندا فطری ہی دا روجی دا ختمی دو پی ٹیم کی دا یعنی فطر سے روجی سی شی ختمی شی نو سی اوڑوک اختر نی خلق خوش آلی نی نوی جامی مبارک شو مبارک شو می او فرحاتو اندا لقائے ربی او بل خوش آلی دا اندا نا کې رځم چې نا کې رانو ثاني غير د شان وي اولا نه وي نو فرحه تو اين فطر خضرې جدا شه ده او فرحه تو اين لقاء جدا شه وي ولا خلوف فمساعات مئات يومن الله مدري هلمس او خامخات کنده نو وګام دخلې د روجادار اګر ډیر محبوب دی او د خوشبو دار د الله پرې روانه هلمس کې د مشک څخه کندر د بوینا الګا ده خدای یواز سره دې مور خدمت کوي را مور او کوند راو او دا دغه خولي غوږي داغه مور کر کا کوي ا امور لا دا لا زاس کیو دا رسول من راو دې صفای کوي انا او خولي کې سارا د خلونې سکی مور لاغه خدمت کې څور گئی خوان ور گئی دا مور په خدمت کې دا الله په خدمت کې دې سړی د خلې نو غمرغه والله يرتا وين الله لذا فهم ورګه لذا سما بخدمت کی چې ګمنده ذوخلینا سرهغه والله ولا خلوف فمستقيم او خامخ غبوی ذوخلې ذو روجادار اسيب عند الله دا ډېر خوښ ډېر محبوب دی الله ته ډېر خوشبودار دی الله پلی منريل مس وصيام جنته روجو ور달ل سي ذا ویلومو و اصوم و جنتون روجه دال لی ده شاہواتون او ده جوزخن ام سده دال لی و ایزا کانا یوم و سومی احادیکون فلاح ارفت فلاح اتخاب چکل اسی کمدنو استاسو یوتن روجی رضی یعنی نفی روجی دا آدھر روجی نیتی فلاح ارفت فو پوچی خبری دی نکی مانا کچری خبری دی نکی فلاح ارفت فو نوست فو بیحی خبر دینکی و لائس کفصور دینکی فا انتاب باو احدن که مطلب بیا بخالا کوئی چھ روجہ پلکی دلی دلگا ویساس حسن سب تعالی فرمائل دامو آیا چھ روجہ پلکی دلی دی پا روجہ پلکی دلی دا سکوایا چھ دی پا روجہ سے شوی دی ویدیوی زروی تی پا روجہ پلکی دلی دا اینسان بوا حضرکی و تنو سر کنزلو کیا و سر جنگ قید فالیقل انی امران سائن ناقا تا دیووی جی زمان رو جاوی زمان سشی دا رو جا اغبو محترامو کی نزده بسوئینا نماتلا ماتا دیوی جی زمان رو جا دیوی جی تیسا رو ما کتی دیوی وزار دیو سر رو کی فالیقل نو دیوی انی امران سائن زجی گندر یو سرائی مچن رو جا داری ما وان نبی عمران تا ازا کانا اولو لگت من شعر رمضان شکالا ولنش بچ کمند شعر رمضانی من صفیدتی شیعاتین او تعلیش شیطانان ومرضت الجن سرکشا پیرین وغل قطب آبون نار فلم یفتا من آبابون وفتیات آباب الجنن اپرا نسلشی ورون دی جنات او بند نویل دین او دروازا وینا دی منادن آواز لگی آواز کون که یا باق یا خیر اقبل یا خیر لٹو انکی اور مخش شاپان رالا ويا باغي الشر او يا طلبكون کي د شر افسر بنشا دا اشاره مم کويلو چې دبر عالم سره د دې عالم د اعمال سره ربته تعلق لري د دې عالم دبر عالم سره ولل لا يتقوا من النار اضا الله نور سات شي خلقت به دې کې درس نورنا الله ربولت اعلان نکي چې وذالك كل ليله با هر شب دا اعلان کیږي او الله رب العزت خلق د دوزخ مخلاصي و ذالك كل ليله الفصل